Girua beroazen Bayona aldean aste guzian, eta zalen parte batek ibnuo boikotatu duelarik gauzak ez dira lasaitu. Partidea etzen hilalabizikoa baina bai importantzia handikoa txekoendako, hortako hainbat gauza ez dira ulergarriak. Lehen jokaldian, Bayonak galdu zuen Grenobleko 8-2 metrotan eta hori segundu berantago korden emezortzi urteko gazteak pausatzen zuen euskaldunen entxego ere muan. ziren 2 minuta jokatuak 0 zazpia danik. Piskat baren bezala. Nola aspikatu hori? Zai Les joueurs ils sont pas bien quoi. Faut le dire comme il est. On est dans un club où il y a quand même de la, de la passion. Donc, vous savez, les joueurs qui sont rentrés aujourd'hui, ils veulent bien faire. Dans leur tête, il y, y a de la febrilité. Maintenant, il faut qu'on passe vite haut. Eta, katsak ez dira ortan gelditu ditu. 22 minuta berantago, Grenoblek berriz markatzen zuen, marka gailuak jadanik ogoi zero emaiten zuen oren erdiagabe. Esplika gaitza beti, topa malauetik jautsi berriak diren bitallen arteko deskarta. Esplika gaitza, edo ez, ikusten ditugularik suri urdinak utxak biderkatzen. Aintzin pasak, jokozkampo, defentsasko utxak, bai eta eginak z Txegoak esartzen, baina kontradizioa hundia, menturaz kanpokoak ederregiak ikusi derelako Ola ere, lortu dute markagailura urbiltzen bi entxegu sartuz pausa intzin amalagogei. Ikusi zer proposatua zuten lehenzatian ezin zen okerago egin. Eta bi erenzatia gainera ongi asisten. Amalago amabosten kontrat, gazteak partidako jokaderik ederena egin zuen, bayonaren irugerren entxegua sartzeko eta intzinera pasatzeko oitabat eta ogoi. Ez dakigunola, baina saile na egina zen. Alta, gaurko bayona sufritzen ari dela seinale, beti ez dakigunola berriz ere utxak biderkatu dituzte. Renoblek ez dit Eta ditu baleatu astapenean, Jolenek hiru ostiko utxegin ditu, baina bere parte sartu den emelek gauzak hobeki egin ditu. Baionak azken santza bat ere ukandu bukaeran, 8-8 bat egaltzen zuela, entxegun marian zelarik, baina ez du konkretizatu kaxik partida guzian bezala. Bukaeran, Xuri ez dute merezi izan irabaztea eta gainera jokalariak sistukatuak izan dira. Ez dute maitatu. Guillaume guet. Baina, ez dute maitatu, ez dute maitatu. Baina, ez dute maitatu, ez dute maitatu, ez dute maitatu, ez dute maitatu, ez dute maitatu. Ça me fait pressamment les moins non contentement mais ça nous justement de, de réagir si on veut regagner un peu le, le cœur des supporters on sait ce qu'on a faire Parti edo gutien gutien ez itxura hobea erakutsi